3. Eriador Arnorríki, Ervingar Ísildurs Eriador var hér forna heiti yfir allt landsvæði frá þókufjöllum og vestur að Bláfjöllum upp af Lindum. Að sunnan afmarkaðist það af grámu og svanflæðu sem rennur í hanna réttur óman Þarbaðsborg. Á mestu stórveldistímunum náði Arnósuríki yfir allt Eriðador, nema hérðu inn vestan Lúnu og austan Grámu og Belljandi, þar sé að séa Rófadal og Kvíthyrnaland. Handan við Lúnu var álvaland, grænt og kyrlátt, og þanga fóru engir menn. Hins vegar komið dvergar þangað og hafast þar enn við í austurlíðum Bláfjalla, sérstaklega fyrir sunnan Lúnflóa, og þar höfðu þeir námur sem enn eru í nótkunn. Þars vegna áttu er tíðfærið um aðalveginn austurvegin og hæðu notaðan löngu áður en við hobbitar komum á hérað. Í rökkur hefnum bjó sirdón skipasmíður og er jafnvel sagt að hann veljist þar enn allt þanga til hinnsta skip í vestur. Á dögum konunga nat veldust flestir háálfar sem enn höfðust við á Miðgarði hjá sirdóni eða á strandsvæðum Lynda. Nú eru þeir fáir, séðir nokkris. Norður konungsríkið og dundanir Á eftir elendli og ísildri komu átta hákonungar yfir Arnóríkið. Eftir jörund skiftist ríkið vegna deilna milli svona hans í þrent. Fordanaríkið, Arthedain, Hrúðuru, Rúdaur og Kardolan eða Rauðhólaríki. Fordanaríkið var í norðvestri og náði yfir allt sværið milli brúnavins og lúnufljóts og frá aðalveginum og allt norður að veðrakömpum Hrúðrar voru norð austur hlutin frá jötuntungum og veðrakömbum austur að þókufjöllum og náði einnig yfir oddan milli falvar og beljandi. Kartólan var í söðri milli brúnavinsins og grámu en afmarkaðist að norðan af aðalveginum. Í fordana ríkinu stóð ætt ísildus lengi stöðug og þraukaði meðan hún um hneig í kartólan og á hrúðrum. Ríki þessi áttu oft í innbyrðist sem urðu neðurdrepandi fyrir dundana. Vestur var deilt um yfirráðin yfir veðrakömpum og að landinu þaðan vestur að Brí. Bæði Hrúðrar og Kardólar sóttust einkum eftir vindbrjóti Amon Súl sem stóð á mótum allra ríkjana því að þar var megin pálnatýri eða sjónsteinn norður ríkisins. En hinir tveir voru báðir á valdi forðanna ríkisins. Það var í upphafi stjórnartíðar Malveigils í fornanna ríkinu að hörmunga skullu yfir Arnarssvæðið því að þá hafi ríkið Angmar risið í norðri handan við Jötuntungur. Yfir Arnarssvæði þess var beggja megin við Þokufjöll norðanverð og söfnustar nú saman margir illvirkir bæði menn orkar og aðrar ógeislegar skepnur. Hefðingi landsins var Norna-konngur eða Seiðskratti en það var ekki kunnuð eftir en síðar að hann var í rauninn í foringi sem flutti sér norður í þeim tilgangi að eyða ríki dundana í Arnor. Hann þóttið sjá tækifæri til að sundra þeim, á meðan Gondoríkið í suðri var öplugt. Argleifur sonur Malvegils gerði tilkall til yfirráða yfir öllu Arnor, þar sem engir afkomendur ísildurs voru eftir í hinnum ríkjónum tveimur. Hrúðurar snerust hart við þeim ríkiskröfum en þar voru fái dundanir ornir eftir, En íllur höfðingi svo karlar að fláka í fjöllunum hafði tekið völdin og gert bandalag við óvinnina í Angmar. Því var Argleifur að víkirða veðrakampa, en hann fjöll í bardaga við hrúðra og að Angmara. Arfleggur sonur Argleifs fekk þó hjálp Kartóla og Linda, það er Alfa, til að reykja óvininna burt úr hæðunum og ennstóðu fordanir og Kartólar saman um varnalínuna um veðrakampa, aðalvegin og neðri fölvá. Sagt er að þá hafi verið gert umsáttur um Rófadal. Mikill árosa her sótti út frá Angmar 1409, ruttist yfir ána og sótti inn í Kardólaland og umkringdi vindbrjót. Dundanir voru yfirbugaðir og arflegur feldur. Amon súlturnin var brendur og jafnaður við jörðu en pálnatýranum var bjargað og hann tekin með á undanhaldinu til fornistu. Púðrar voru nú aftur hernumdar af íllþýðinu sem þjónaði Angmar og þeir dúndanir sem þar voru eftir voru ímist felldir eða flýðu í vestur. Kardólan var rænt og röpplað. Arafóriðssonur Arleks var þá ekki uppkomin en var samt mjög hugrakkur og með hjálp Sirdáns tókst honum að hrynda áhleipi óvinanna á fornistu og reykja þá frá norðurásum. Leifar hennar réttlætu dúndana í Kardólan ríki börðust líka í týrn Gortat, kumlhólum, eða leyndust í skóunum að baki þeirra fornaskói. Sagt er að Angmar hafi um tíma verið yfirbugað af Álfaþjóðum frá Lindum og einni frá Rófadal því að Elrond sótti hjálp handan fjalla frá Lórienslandi. Það var þess að myndir að stumpadnir hoppíta eftfísl sem dveldust í óttanum milli fölvár og beljanda hafi flúið í vestur og söður vegna þessara styrjelda og óttans við Angmar, en ef til vill vegna þess að landhættir og veðurfæri Eriador fór vestandi sérstaklega austan til og varð kalt og ráslagalegt. Sumir hældu aftur austur í villilönd fyrir austan andvinn og að þar á fiskveiðum í fljótonum. Á dögum Arglefs annars kom pláan mikla inn í Eriador úr suðaustri og mestur hluti íbúa Kordolans fórst, sérstaklega urðu meðalönd milli brúnavíns og grámu illa úti. Hoppítar og aðra þjóður urðu einni fyrir miklum mannskaða en eftir sem pestin færðist norðar dró úr henni og norðurhluti fordanaríkis varð ekki fyrir miklum skakkaföllum. Með henni var lokið byggð dúndana í kardólan og illir andar frá angmari og hrúðurum sóttu inn í yfirgegnan byggðir og hauga og settustar að. Sagt er að haugarnir við tyrn, gortat garðatyrni sem við nú köllum kumlhóla séu mjög fornir. Margir hafa jafnvel verið hlaðanir að forðægrum fyrstu aldar yfir forfeður ætanna. Auðrenir fóru vestur yfir Bláfjöll til Bela lands, en nú eru aðeins lyndar eftir af þeirri bygð. Ers vegna báru dúndanir mikla virðingu fyrir staðnum eftir að er snériu þanga til baka og heygdu þar marga af höfðingum sínum og konungum. Sumir segja að haugurinn sem hringberin lokaðist inn í, hafi verið síðasti höfingi Kardólan ríkis sem fell í stríðunni 1402. Árið 1974 eldist Angmar að nýju og seðskrattinn réðst á fordanaríkið síðila vetrar. Hann vann fornistu og hrætti flesta eftirlifandi dundani vestur yfir Lúnufljót en þar í hópi voru sinir konungsins. Arveður konungur varðist lengi á norðurrásum en flýðið að lokum er hluta lífaraliðsins og þeir komust einungis undan vegna þess hve hestarnir voru hraðfærir. Fyrst í stað faldi arfiður síð í gömlum námugöngum dverga fjast undir fjöllanum, en loks neitti hungriðan til að koma upp á yfirborðið og leita hjálpar ljósuðana. Snjómananna á forgli. Hann fann nokkra þeirra í tjálbúðum á ströndinni, en þeir voru treyjir að hjálpa honum, því að hann hafi ekkert að bjóða þeim nema nokkra gimsteina sem voru einski svirði í þeirra augum. Þeir voru líka hrættir við nornakóngin sem þeir sögðu stjórnaði frosti eða þýðu að eig Samt letið þeir hann og menn hans fá til matfæli og byggðu snjóhús fyrir þá að nokkur letið af vorkunsemi því að þeir voru illa haldnir en líka af hræðslu því að þeir voru vopnaðir. Þar var arveður að býða og að vona eftir hjálpað sunnar því að þeir höfðu mist hesta sína. Þegar Sirdan freytti frá Arnarði, Senni arviðar af konungsins til norðus sendi hann strax skip af stað til forkuls til að leita hans. Skipi var marga daga á leiðinni vegna anstæðra mynda, en skipverjar sáu loks úr fjaskabál sem henni týndu menn kynntu með reka viði. En seint losaði veturinn tök sín það ár. Það var komin mars og Ísa var rétt að byrja að leysa, en land út frá strandinni voru hafþök af Ís. Snjómennirnir undurðu stórum þegar þeir ságu skipið og voru hræddir því að þeir, þeir höfdu aldrei í manna minnum séð annað eins ferlíki. Nú voru þeir ornir vinsamlegri og það varð úr að þeir drógu konunginn og þá sem eftir lífdu af flokki hans og rennandi vögnum út yfir ísinn eins langt og þeir þorðu Þannig gat báður frá skipinu ná til þeirra Snjómennirnir voru óróleegir því að er sögðust finna háttulykt af vindinum Og fórungi ljósuðuna, sagði við arfið, farðu ekki upp á þetta sjóskrimsli, byttu sjómennin að flytja okkur mat og aðra nöðsinjar sem við þurfum og því megi búa hér hjá okkur, þangu til nornakongurinn snýr burt, því að á sumrin dvínar máttur hans, en nú að vetralagi er andi hans bannvæt og kaldur armur hans langur. En arveður fór ekki á ráðum hans. Hann þakkaði honum fyrir og við brottföruna gafa hann honum hring og sagði: "Hringur þessi er dín matari en þú getur ímyndað þér. en aðels vegna þess kvein er gamall. Hann býr ekki yfir neinum valdi nema þær virðingar sem hann nýtur hjá ættminni. Hann getur þanni og engan hátt sjálfur hjálpað en ef þú lendir í vandræðum munu ættmenn mínir kveina sem er vera reiðubúnir að leysa hann út, þarfið að senda þér allar þar vistir sem þú óskar." En ljósugurinn hafði rétt fyrir sér af tilviljun eða forspá. Varla var skipið komið út á opið haf, fyrir en mikill stormur skallá og með svo mikill í að sá ekki út úr augum. Skipið bast undan veðrinu að ístnum sem skrúfaðist að því. Jafnvel sæfærar sérdáns gáttu ekkert aðhafst og um nóttuna bröyt í sín skipskrokkin og skipið sökk. Þannig fórst arveður hinsti konungur og með honum sökku pálnatýrarnir niður á háfspotn. Það var ekki fyrir enn síðar sem fregnir af sjóslísinu við forkul bárust frá snjómönnum. Hér að spúar, hoppítar, þraukuðu af, þó styrjaldir ættu yfir landið, en flestir fóru í felur niður í jörðinni. Þeir sendu sveit bóliða konunginum til hjálpar sem sneru aldrei aftur. Aðrir tóku þátt í orustunni þegar angmar var steiftt en frá því segir meira í söður annálum. Á friðartímanum sem þá fór í hönd, tóku hér að spúa stjórnina í eigin hendur og döfnuðu vel. Þá kustu þeir sér fylki sem stakengil konungs og voru ánæðir með þá tilhugun, þótt enn væntu þeir þess lengi að konungurinn sneri aftur. En að lokum glemdist svo von og trú, en varvittist helst tí einu orðtæki. Það verður þegar konungurinn kemur aftur, sem táknaði eitthvað gott sem aldrei gæti orðið, eða eitthvert böl sem aldrei erði hægt að bæta úr. Fyrsti hérðas fylgirinn var bukki á merski, en frá honum þykjast forðbukkar komnir. Hann var fylgir árið 379 að rindtali hérðs, þóttn au 1979. Norðurríkinu leiðvi fráfall arviðar því að dúndanir voru þá ornir fáir sem og hafði öllum íbúum eríaður mjög fækkað. En ættbogi konungsins var veittist áfram með ríkislausum höfðingi um en fyrstu þeirra var Arnarður sonur Arviðar. Sonur hans var fóstraður í Rofadal og sama gildi syni alltra höfðingana á eftir honum. Þar voru líka varvettir erðagripir ættarinnar, hringur Barahýrs, sversbrot Narsils, stjarna Elendils og veldisbrotin yfir Anúmínas. Þegar konungsríkinu lauk hörfu dundanir í móðuna og urðu leint flökkuthjóð, var fátt sungið eða fært í letur um hetið áður þeirra eða erfiði. Fáttu nú um heimildir varðandi þá síðan Elrond kvarf, þó að ílskufláar árásir hævist á Eriðador, jafnvel fyrir varstöðu þriðin, og suman þeirra á laun, þá lifðu flestir höfingjarnir eða rekkarnir langa ævi til fulls. Sagt er að Úlfar hafi drepið Aragorn fyrsta og voru þeir síðan til vandraða í Eriðador og eru raunar enn. Á dögum Arahadar fyrsta fóru orkaskindilega láta til sín taka þar, Það kom síðar í ljós að þeir höfði í leinum verið að koma sér upp bækistöðum í Þókufjöllum til þess að hindra allar ferðir til og frá Eriðador. Ári 2509 var Selebrían eiginkona Elronds á leið til Lórienslands þegar hún lenti í launsádri Orka í Rauðnúksskarði. Fyldalegiði hennar var stögt á flóta en sjálf lenti hún í klóm Orkana og þeir tóka hana með sér. Eladan og Elró hýr fóru á eftir og björguði henni en ekki fyrir hún hafði verið kvalin og fengið eitrað sár. Hún var flutt aftur til Imladris og þú Elrond læknaði hann á líkama, glataði hún við það allri gleði sinni á miðgarði og árið eftir hjælt til hafna og sildi yfir hafið. Síðar á dögum Arasvilla hafði orkum fjölgað mjög í þókufjöllum og fóru báli og brandi um byggðir. Dúndanir og sinir Elrond spörðu skegð þeim og það verðum þær mundið sem stórhópuð hópu að reðist allt vestur í hérað, en þá hrætti Bandobras tóki þá burt. Hæðingjarnir dúndanna í óbyðum voru 15, áður en sá 16. og síðasti fættist. En það var Aragorn annar, sem aftur var konungur bæði yfir Gondor og Arnor. Við köllum hann konungin okkar. Og þegar hann fer norður í endurreista borg sína Anúmínas og dvelstarum skeið við aftan skeiðu vatn, þá gleðjast allir á héraði. En hann kemur ekki inn í landokkar því að hann er sjálfur bundin af eigin lögum að stóra fólkið megi ekki fara yfir landamærin. En oft rýður hann með glæstu fylgdaliði að stóru brúni og að heilsa þar upp á vini sína og aðra þá sem vilja við hann ræða og stundum rýða vinnir hans með honum og búa hjá honum eins lengi og þeir vilja. Förungur fylgir hefur mörgum sinnum heimsóttan og sömuleiði sómi bæjarstjóri og dóttir hans Elan Norfagra er raunar eina af hirðmeyjum arvennar kvöldstjörnu drottningar. Það þótti mjög merkilegt að þótt norðurættbógin hefði mist ríki og völd og þó að þjóðirra fækkaði, tókst að varveita ættstofnin gegnum þygt og þund, í karlegg, kynslóð eftir kynslóð. Þá var afteglisvert að þótt æviskeði dundana styttist á mikarði, þá styttist það ekki eins mikið og hjá Gondorum. Þannig lefðu margir höfðingja norður sinns tvöfalda mannsæfi og mundu því langt aftur fyrir þá tíma sem öldunga okkar rekur minni til. Reinar varð Aragorn 190 ára og lifði hann lengur en nokkur annar af ættinni síðan Arveigill var uppi. En með Aragorni Elessar var endurreist tygn hinna fornu kónunga.